«Бережись, кажу, я понизилась на розмову з тобою, я можу і на більше піти. Я не дам своєї дитини наглум якоїсь пройди свідки. Я не дозволю вам топтати щастя моєї дитини. Кажу тобі не жартом, і слухай пильно мого слова. Мені 65 літ, я одною ногою стою в домовині, і не пожалію рештку свого життя віддати за життя моєї дитини. Не життя тобі тут. Поки я жива, ти тут не будеш, чуєш? Нехай мене судять люди. А Бог мені простить, бо він бачить правду. Оце я тобі сказала, а ти собі рішай, як знаєш. Тільки пам'ятай, дівко, я слово свого... Не міняю. Даю тобі строку до обіду. Подумай добре, чуєш? Що там? Недобре їй упала? Гірше. Вона хоче зараз же їхати від нас. Через що? Ти їй сказав щось? Їй сказала Марія Андріївна. Категорично і ультимативно, що коли Люда сьогодні ж не вийде то вона її вб'є. О, Боже. Люда вся тремтить, укладає речі, ні слухати, ні говорити, нічого не хоче. От цього я раз у раз більш за все й боялась. Так, але що робити тепер? Люда хоче їхати до батьків, або десь утопиться. Вона ж в такому стані, що все може. Коли ти цілком ручишся за Таму, кажи, mm. нехай Тама Поїде на кілька місяців до тітки Ліни та давно кличе її до себе. Це значить вигнати там. так? Та не вигнати, а... Це, це вигнати, це вигнати ради цієї вигнати таму. <схай> вигнати таму, ти уяви собі тільки це. Панасе Михайловичу. Зараз, пане Людо, дві хвилинки. Я не можу ждати. Зараз, зараз, зараз. Хм. Вона вже одягається. Що ж ти хочеш? Треба якось рішити. Їдеться, так нехай їде к чорту. Слухай, Нехай Людбе їде собі. Що ж робити? Признаюсь, мені це тяжко. Я вже почав... Вірити в реальність нашої мрії. Крім того, я вже почув себе батьком. І мені страшно думати, що там може зробити з дитиною. Хм. Але нехай ми мусимо вибирати Люда або тама. Але ми не можемо вчинити тамі такої образи. Ну що ж, давай попрощаємося з нашою мрією. І кінець. Я скажу собі, що в мене не було ніякої дитини. Що вона вмерла і годі. І нехай їде собі і робить, що хоче. Зате ми вернемо собі наше життя. Я верну тебе, а це для мене більш за все. Так. Інно. Ну що ж, хай так. Тама мусить виїхати. Е, Марія Андріївно, ага. ми хочемо з вами поговорити. А, що таке? Е, ну, та що ж таке? Говоріть. Е, бачите, Марія Андріївно, тут вийшла така неприємна річ. Ми просимо вас нічого такого не подумати, але просто з людяності. Нічого не розумію. Ну, в чому річ? Та що ви як прохачі дядьки? Ви дуже налякали пану люду. І вона. А сказала таки, пожалілась. <світті> і вона хоче їхати від нас. Ага, ну слава Богу. Таки послухалась. Ну так що? Ну так вона, але її батьки, як довідаються, що вона... Нехай розпустою не займається. Заслужила. Зі всяким може нещастя трапитись. За що ж її карати? Так ви чого хочете? А гроші їй дати? Давайте. Не гроші, а... Не треба її звідси проганяти. І вам, ані не трішки не соромно, панаса Михайловичу. У вас вистачає совісті дивитись при цьому мені в очі? Я не маю чого соромитись, Марія Андрієвна. Я вас не розумію. Що ми не хочемо погубити бідну дівчину? А мовчиш ти, лицеміри! як же ж тобі язик повертається, говорити мені отаке... Невже ж ти думаєш, що я нічого не бачу, не чую, не розумію? Ти думаєш, що й мене можна обдурити, як оцю от нещасну? Він не розуміє, бідна дівчина. Ах ти ж, Боже мій, до чого може дійти безсоромність, І ти, Інно, віриш, що твій мораліст рятує бідну дівчину? Та чи ти чи осліпла, чи може твою волю так оплутали, що ти сама на себе плюєш? Сама себе сміховище в очах людей робиш. Що вони з тобою зробили, скажи мені, бідна моя? До чого вже довели, що вона сама утримує любовницю свого чоловіка? Сама. Оце вже по-філософському. Ну-ну. Я не буду сперечатись з вами. Ви дуже помиляєтесь. Ах. І колись я вам докажу, що ви Несправедливі до мене. Ах, бідненький, усі йому кривду роблять. Але я прошу тебе, Тану, дозволь пані Люді залишитись. Коли вона народить, вона сама собі поїде. Іно, та не соромся ж ти. Та з тебе ж уся прислуга, все село сміється, Боже мій. Боже мій, що ж це таке діється? Чи я вже на дитячий розум перейшла, чи світ перевернувся? Чи розпуста вже законом стала? Так краще я останні дні свого життя на каторзі покінчу, а не допущу далі цього глуму безчестя. Чуєш ти? Нехай ота поганка якомога швидше забирається звідси, бо її мертвою заберуть. Коли ти сама за себе заступитись не можеш, коли вони тебе так обдурили, чи загіпнотизували, чи що вони з тобою зробили, що ти ні сором, ні гордості, ні волі своєї не маєш. То я ж, я маю і сором, і гордість, і волю. Чуєте ви? І не допущу глуму з моєї дитини. Доки це буде. Щоб сьогодні ж і ноги цієї поганки тут не було. Чуєте ви? Воді. Бідна дівчинка. Бачите, до чого дійшла, а? Ну, ну я тебе прошу, Тамо, мені так треба. Ти потім, може, про все дізнаєшся. Я не можу, щоб вона виїхала. Я тебе благаю. Або ти хвора, або це справді якась скажена, хвороблива гордість. Але ти ненормальна, Інна, це ясно. Ти просто таки ненормальна. Нехай я ненормальна. Нехай без сорому, без волі. Нехай усі сміються, але я тебе благаю, ну благаю, Тамо. Нехай вона тут зостанеться і не чіпай її. Слухай, Інко, коли ти ненормальна, то я ж кажу тобі здорова. Я не можу більше цього терпіти, не можу, не маю сил. Я не сплю, не їм. Я не можу на тебе дивитись, я не можу людям у вічі глянути, не можу, кажу тобі, або вона і цей Сором, або я, не можу. Ще кілька місяців. І кілька днів, кількох годин не можу. Тітка Ліна давно вже. Просить тебе приїхати до неї, може б. Як? Ну, ну, кажи далі, кажи. Значить, де її, а мене? Ви виганяєте, так чи що? Ну, кажіть просто, ну. Тобі тут тяжко, тільки на той час, поки… Що ж це таке діється? Мене свою матір, яка викохала, на своїх руках виносила. Мене, радий любовництвого чоловіка, своя дочка виганяє. Та, але... не говори так! Ну не говори так, не виганяє. Ніхто не виганяє. Оце так. Оце дожилась Не її, а мене. Вона, отаповія, рідніша, миліша. На катру за неї збиралася, за її щастя а її щастя в любовності чоловіка. За неї матір виганяє. Ну що ж, дай Боже тобі щастя. Всяко я про вас думала, пане, але щоб на отаке ви були здатні, Цього я вже не припускала. Ну що ж, треба йти, коли так. Та, ну, ради Бога, не йди від нас так. Я потім тобі... Геть, геть, ніхчебне це. Безвільна, гидка ганчірка. Так тобі треба. Ганчірки на те є, щоб ними гить та бруд затирати. Де ти пропав, пане? Весь діві сад обшукав. Ще не відіслав пошти. Що сталося, мої, панове? Нічого особливого не сталося, Юрію Марковичу, дочка. Виганяє з дому свою матір. Звичайнісінька річ. Чи можете ви мене, Юрію Марковичу, зараз на своїй машині до міста або до станції відвести? В чому річ, панове? Інна Васильівна, що сталося? Тама їде від нас неправду, каже. Таму виганяють. Ходімте, Юрій Марковичу, ходімте, проведіть мене до вашого автомобіля. Дайте руку. Ой, щось мовив мене, мовив мене. Уже тут я. Довго була, правда? А ви працюєте, голубе? І що там, е, Здається, спочиває з дороги. Якась вона, знаєте, чудна, <librarian> Інна Васильовна. Часом, наприклад, зовсім не чує, що їй кажуть. Мені здається, що вона навіть хвора. Між іншим, ви зверніть увагу на її торбинку. Вона не випускає її з рук. Вона якась ідея фікс. О! В неї одна-однісінька ідея фікс. Рятувати мене. За цим і приїхала. Мила, чудесна дама. Але ця ідея розлетися в неї сьогодні ж. Усе вже врятоване. Вона тут не була? Ні була, але нічого не помітила. О, помітить, усе помітить. Так, яка година? Пів на сьому. Ще півгодини. години. Круглику, мій, круглику. Чекайте, я потелефоную Панасові. Одинадцять 19. Одинадцять, 19. Так. Дякую. Нема. Він, значить, у панни люди. Крулечку. Крулечку. Швиденько. Ці квіти треба в вази. А! Ми ж таки туди помістили. І знаєте, дуже гарно, чудесно. У вас є смак, Кругличку? Давайте, давайте сюди, оту синю вазу, тільки голубчику хороший. Ну не будьте, ви таким кислим. Ви ж Круглик, а все Кругле, добре, привітне і веселе. А ви сьогодні не Круглик, а Кислик. Ви ж дивіться, дивіться, які вони соромливо невинні, ці рожеві троянди. Так і хочеться їм сказати на вухо, ну щось таке, щоб вони почервоніли. Правда, Кругличку? А ви скажіть їм, де ви оце були? Вони й почервоніють. Ой, і де ж я була? Хох. Ех, Іна Васильівна, яка ж ви невинна трояндочка. Невже ви думаєте, що я не знаю кожного вашого кроку? <свісно> ну, а де ж я була? Готували квартиру для сьогоднішнього переїзду панельюди. Вознесенська, число вісім. Два тижні тому ви самі найняли. Навіть учора самовар купили, бо у хазяйки нема зайвого, так? О, та ви добрих шпіонів маєте? Нічого собі. Але невже ж ви, Інна Василівна, настільки ще наївні, що думаєте, що вся річ у виїзді пан не люди? І що тоді панас буде цілком ваш? Думаю, кислику! Ой, та як думаю. Давайте, давайте сюди. Швиденько. Хм. Ну, а дитина? А що з дитиною? Та нічого особливого. Тільки мені здається, хоч це дитина і від почтальйона, але панас буде сидіти коло неї день і ніч. Буває часом таке з людьми. Ну, розуміється, буде. День і ніч сидітиме. Сама його посаджу коло неї. Вибачте, Інна Васильівна, але я трошки боюсь за вас. Ненормально? То правда, Кругличку, то правда. Треба боятись. Знаєте, я сама трошки боюсь. Ні. Я боюсь вашої гордості. І оці квітки, і ця бурхлива радість ваша. Все ж це Іно Васильівна. З гордості? Так, так. Та й ви самі це в глибині душі знаєте. І мені правду сказати сумно дивитись на вас. Круглико, ви маєте рацію, любий. Я горда. Пам'ятаєте, колись я вам сказала, перемога буде моя. От вона, от вона. Ах... Інна Васильовна, ну мені спокійно сказати вам декілька слів можна? Ой, спокійно. Ну, нічого, кажіть. А знаєте, сюди краще перенести отой букет. Е, ні, постривайте хвилинку. Пам'ятаєте, колись у вас вирвались душі, ах, заїхати кудись далеко-далеко, в Австралію, в Африку, чи зовсім-зовсім зникнути, пам'ятаєте? Ну... Я тоді зрозумів вас. Зрозумів весь ваш страшний стан. І от дозвольте вам тепер сказати, що вся моя експедиція готувалася для вас, Інна Васильівна. Ви сказилися? Круглику! Не помічаю цього. Я знав, що настане такий момент, коли вам треба буде або знову порядку, або вбити себе, або... Заїхати кудись зовсім-зовсім далеко. Такий момент незабаром настане, Інна Васильєвна. Може, навіть через тиждень-два. І от майте на увазі тоді експедицію. Більше я нічого вам не хочу сказати. Кругличку! Коли це правда, що ви для мене затіяли цю експедицію, то ви божевільний чоловік. Розумієте ви це? Цілком божевільний не знаю. Не думаю. Ну, я тепер не маю часу про це говорити. Ми потім іще поговоримо. Але це страшенна помилка з вашого боку, кроличку. Страшенна. Ви самі швидко побачите. А тепер, ну давайте, давайте сюди букет. Ради Бога, швидше. О, Господи. Ах... А де ж Орхідеї? Ви ж повинні зараз же за орхідеями їхати. Магазин сьогодні прислати не може, а я без орхідей теж не можу, Кругличку, дорогенький. Ну їдьте зараз же, вони вже готові, це дві хвилини. З охотою, з охотою. З орхідеями чи без, а все одно. Ви, милий, Кругличку, ви, милий, я готова вас розцілувати. Весь світ, усю землю... Осінню, холодну, брудну, стареньку нашу землю готова обняти і обцілувати кругличку, розумієте ви це? Фу, буває, буває. О, так, більші чи менше орхідеї брат? Більші? Найбільші? Та швиденько. Ой, я ще маю до свята переодягтися. Через 10 хвилин буду тут. Та не поламайте, чуєте? Не поламайте! Людо, зупинись, я тобі кажу. Чого тобі треба від Динни Васильовни? Нічого. Я тільки скажу їй, як у матері дитину однімають. Нехай вона розсудить. Я їй все нарешті розкажу. Я вже більше не можу. Нехай усе знає. Покинь дурниці, Людо! Інни немає вдома. Двадцятий раз, кажу тобі, дитині буде там краще, ніж у тебе. Без матері? Краще без матері? Але ж ти сама згоджувалась. Чорт, забирай! Я дурна була. Та що я знала тоді? Хіба ж я знала, що таке мати? Та щоб я ото свою дитину кудись отдала? Та мільйони мені давайте! Та на шматки мене ріжте, не віддам! Яке виховання! Хто ж може краще виховати, як не мати? Та в курки, в собаки відніміть її дитину, та вона вам очі видрепає. А я гірша за собаку? Але ви забуваєте, пан Людо, що і я маю право на нашу дитину. Ви мене обманули. Так, ви обманули мене. Ви казали, що віддасте дитину на виховання. Коли б я знав, що ви будете так поводитись, я б... Я б не допустив, щоб у вас була дитина від мене! Я б не допустив би цього! Я не обманювала вас! Я не знала! Та що ж я така страшна, погана, що не можу мати своєї дитини? Ну відвезіть мене в якесь інше місце, я житиму там з Михасим. Ніхто не знатиме нас! Я не можу не бачити своєї дитини! Ну так тут лишіть і ходіть хоч щодня! Не можу! Не можу й цього! Інна Васильівна знатиме тоді, що це моя дитина. Інна Васильівна? Інна Васильівна? Так я через це повинна віддати кудись свою дитину? Та ніколи! Убити мене вперед, а тоді... Ні, ти віддаши її! Чуєш ти? Ніколи! От кажу тобі! Проклята, От кажи! Ні! Я тобі дитину не віддам! Чуєш? Поліцію покличуть «дасте!» Я мати. Дитина моя. За що? Я любила била. Руки ділувала, ну любили, Та що так? потак? Люда! Ну, Люда! Ну, Люда! Ну, ну, от ти знову вдома, в себе. Сюди, сюди, Тамуню. Тамуню, правда? Так. Ти чуєш? Так, так, була дитина, була. була. А, а панна Люда таки сьогодні від'їжджає. Сьогодні, Тамуню, сьогодні. Зараз, через півгодини, і вже зовсім-зовсім тамо. Ми будемо самі, як колись. І ще краще, ще краще там. ти побачиш. Дитина моя дорога, бідна моя. Я бідна? Тамо? Та немає людини щасливішої за мене. Знаєш ти це? Та ти, ти подивись, подивись. На дворі починається зима, а в мене весна. Ти бачиш, це ж свято. Та ти ж не можеш собі уявити, яка я щаслива Томусю. Я тобі потім колись багато-багато розкажу. І ти все-все зрозумієш і не осудиш мене. Бо переможців Тамо не судять. Ах, Тамо, ні, ти десятої частини не можеш уявити собі, яку величезну радість дає мені сьогоднішній день. Перш за все... Ти ж тут. Але це наче так і треба було, щоб ти якраз сьогодні вернулась до нас. Я готова, знаєш, вірити в якісь таєнні сили. Так, так, так. Ну, та дівчина Люда, куди від'їжджає далеко? Ні, вона житиме собі тут, у місті. Ну, треба ж з нею все ж таки... Вагідно попрощатись. Ну, розуміється, чого ж нам на неї сердитись? Та й мені б хотілося помиритися з нею. Рішила я проти неї. Може нам зробити б тут чай або каву, покликати її, та на прощання всім посидіти, Так мені незручно просити в неї прощання. А тут і нічого, якось би воно... Та яке прощання? Господь з тобою! Ну, не прощання так помиритися. Усе ж таки ми тоді розійшлися немирно. От, дурниці. Абсолютно нема ніякої потреби якісь церемонії розводити. Ну, які ж там церемонії? Випити разом на прощання кави. Та що тобі так неодемінно тої кави? Ну, посидіти, поговорити, що тут такого. «Бог з нею та Муню, хай собі їде без ніяких кав. Не треба. Я зараз покличу пана та спитаю його, в якій годині вона виїжджає. Я тобі в секреті скажу, що вона таки надокучила нам. Особливо панові. Він жде не діждеться, щоб вона вже виїхала. Я зараз спитаю його». «Спитай, спитай. А я піду та скажу все-таки Ганні, щоб подала сюди каву. Я вже замовила їй давненько». А ти поклич пана та пану Люду. Поклич, дитину, поклич. Тамо, та для чого ж це? Запевняю ну, тебе, Треба, що? треба. Ти вже не... не кажи, не кажи, треба. Інно. Ну що? Швидко. У мене все готове. Може, хоч зараз їхати. Навіть самовар звеліла їй наставити. Вона складається. Правда? Пан, пан, нарешті, нарешті я можу з тобою привітатись як слід. Здоров будь, пан. Ти ж так довго, так далеко був від мене. з дитиною Як? З дитиною? Так Вона не хоче віддати дитини Я не розумію Не хоче віддати? Кому не хоче? Нікому не хоче Ні на виховання Нікуди З собою бере Постривай? Як же це? Я... Ти вибач мені, я не зовсім розумію, значить... Значить, дитини в нас не буде. Вона ні за що не хоче віддати її. Але ж вона казала. Може, вона боїться, що... Вона нічого не боїться і нічого не хоче. Я пропонував їй векселі, гроші, все. Я обіцяв ходити до неї, любити її. Я грозився, що не дам ні копійки і ніколи не бачитимуся з нею. Я душив її за горло. Я на колінах стояв перед нею. Ні за що. Господи, Господи, що ж це таке? «У нас не буде дитини! У нас не буде дитини! У нас не буде дитини? Ти розумієш цей жах? Ти розумієш? Значить, усе, усе було тільки для того, щоб дати їй, дитину, свою любов, гордість, честь, топтало». Бруднив, ганьбила, свою матір понижувала перед... Якоюсь. І все для того, щоб вона... О, ні. О, ні. Цього не буде. Інно, Інно, заспокойся, не треба, Інно. О, ні. Я вб'ю її. Я одніму. Вона мусить. Вона не сміє. Я горло їй перегризу. Інно, Інно, не треба. Голубко, хороше моє, не треба. Постривай. Сідай, заспокойся. Ми поговоримо. Цього не буде. Вона повинна віддати дитину. Ти повинен узяти її. Ти батько. Юридичне право за нею. Як я візьму? «Юридичне право, але є вище право, право справедливості. Я, мати цієї дитини, а не вона, вона не хотіла її, боялась, ненавиділа. Вона хотіла на першому ж місяці життя вбити її. Ми з тобою вберегли її. Ми викликали її до життя. Ми хотіли її. Хто дійсно мати? Хто? Хто має дійсно право на цю дитину? Хто б не мав, а дитина лишиться в неї. І ми нічого не можемо зробити. Значить, кінець усьому. Кінець. І ти так легко. «Мирися з цим! Вона бере твою дитину, і ти навіть не матимеш права побачити її! Ти мирися з цим!» «А що ж я маю робити? Скажи мені! Що? Ну, кажи тепер! Ти хотіла цього! Ти викликала духа! Що робити з ним тепер?» Що зробити, щоб мене не обхоплював сліпий жах, коли я тільки подумаю, що вона завезе мою дитину? О, будь проклятий той день, коли я згодився на це, я став звіром, голим первісним звіром, я попав у якийсь вихор темних, страшних сил, які крутять мною, як пір'їною. Я нічого тепер не думаю, нічим не цікавлюсь. Мені все байдуже. Наука, філософія, професура. Цього всього нема. Я повний тільки якогось звірячого гарчання, туги. Страху за той шматочок живого червоного м'яса. Я вночі корчусь от сорому за себе. Я боюсь самого себе. А ти шарпаєш мене зарану і питаєш, як я можу з цим миритись. Я боявся цього. Я від першого ж дня, як побачив її з дитиною, як помітив у неї в очах цей тьмяний, хижий, блиск, коли вона вперше годувала дитину. Я тоді вже почув холод у серці. Я тоді вже зрозумів, що вона не віддасть. І що смішно і дико навіть говорити про це. Її можна різати на шматки. І вона не випустить дитини з обіймів. Бо вона – мати. Ти забула, що закон, як ти казала, є для всіх закон. Вона відбирає в нас життя. Ми маємо боронитись. Іно, ти збожеволіла? Але ж мені відбирають життя. Життя мені відбирають. Це наша друга операція, пан. Тепер ми обоє однакові. Тепер ми будемо собі і дітьми, і батьками, і родиною. Так, мій пан, так, мій дорогий, Чш. Що це? Мені почулось. Чим мій хасик закричав? Я нічого не чула. Може, може, вона йому щось зробила? Вона в такому стані, що може схопити його і без нічого вибігти. Нехай біжить. Тепер усе одно. Ну як же так? На дворі холод, мокрий сніг, а він і так трошки хворий. Чекай, я подивлюсь. Я впевнений, що він закричав! А -а -а! Морфій! Морфій! Морфій! Морфій! Я чекаю кави! Зараз же подавайте сюди, чуєте? Зараз! Зараз же! Ну що? Нічого. Виїжджає. Послала повізника. Так швидко. Вона нічого не бере з собою. Ні копійки не хоче взяти від мене. Тільки дитину. Браво. Вона спритно грає. Вона знає, що все потім нею візьме. Шантажистка. Вона мати, а за це їй багато простити можна. Вона мати? Ця вирахована і безсердечна, безсовісна мішанка, яка без крихти сорому, обманює мене в моєму домі і шантажує дитиною? Ах, Інно, ти думаєш про неї гірше, ніж вона є. Коли б тебе душили за горло і вимагали в тебе твою дитину... Ну, годі! Не будемо про це вже говорити. Але її в такому стані пускати все ж таки неможливо. Вона може бозна що з дитиною зробити. Вона ж і квартири нашої тепер не прийме. Розуміється. З нею треба помиритись. Неодмінно. Спробуй. Ну... Це ти можеш зробити, коли захочеш. І ти ради дитини повинен це зробити, чуєш? Піди, помирись сам і приведи її сюди. А ми тут із Тамою рішили зробити маленьку каву і попрощатися з Людою. Вона побачить, що ні я, ні Тама, нічого проти неї не маємо і тоді спокійніше вийде і прийме від тебе все. Іди, іди. Та не помириться вона і не прийде сюди. Можеш бути і в неї? Гордість, сором, честь? Коли вона любить тебе, то простить і все забуде. Забувала ж вона цілий рік і сором, і честь, і ще раз забуде. Ну йди, йди, а то вона візьме дитину і виїде, навіть не сказавши тобі ні слова. Швидше йди! Можна? Не запізнився? Юрію Марковичу ага. привезли. Дякую. Поставте їх куди-небудь. Чудесні які, а? Подивіться. Бездогарні. Так-так. Дуже гарні. Дякую, голубчико. Дякую. А ми зараз будемо пити каву Юрію Марковичу. Проводжаємо панну Люду. Останнє привітання. Останнє круглику. І тоді... І тоді... Але... Що ж це там, а не йде? Можна спитатись, Інно Васильєвна, що сталося? Де? Вас? Нічого, сінько. Абсолютно нічого. А що таке? Чого питаєте? Та, так, мені здалося, що... А вам усе якісь дурниці здаються? Нарешті. Браво, Таму. Я страшенно хочу кави. Зараз прийде панас з панною Людою. Тамуня хоче як слід попрощатися з панною Людою Круглику. І я також. Вона хороша дівчина. Правда, Тамуня? Правда, моя дитина. Правда, правда. Пан. А панна Люда? <праць> Вона не може. В неї голова дуже болить. Голова? О, так це... Ну так треба їй дати кілька крапель морфію. Так, так. Пан, неодмінно приведи її. Чуєш, скажи, що ми її зараз вилічимо. Вона не може в такому стані їхати. Абсолютно не може, чуєш? Та крім того, в неї якийсь чудний психічний стан. Вона боїться на хвилину відійти від дитини. Боїться? Ну це часто буває у молодих матерів. Так що ж такого, нехай йде сюди з дитиною, а як голова болить, то справді до да, моєї капель приведіть, приведіть, ну чого вона там сама буде? Ну розуміється, вона може навіть із дитиною прийти сюди, але це необхідно, це необхідно, пане, щоб вона перед від'їздом побула з нами. Іди, іди, пан, пан, іди. А панна Люда все зараз від'їжджає? З дитиною? Ну, от така фантазія в неї. Неодмінно сьогодні. Молоді матері раз у раз трошки ненормальні. Це нормально. Здається, взагалі, нормальна ненормальність стає тепер нормальністю. Що це значить? Марія Андрійовна з Людою? Потім, потім розкажу. Не звертайте уваги. Ну от, на силу вмолив пану Люду. Страшно боїться, щоб хто не вкрав її скарбу дорогого нікому, не довіряє. І добре робить, що не довіряє. Доброго здоров'я, панну Люду. Просимо до нас. Ну, що було, те було, не будемо згадувати. Всяка людина помилитись може. Сідайте, будь ласка. Дякую. Але я зараз мушу їхати. Та ви це справді на ніч хочете їхати з дитиною? Мені треба. Мене ждуть. Та Боже борони, де ж це чувано. Бачите, пану Людо, всі це вам скажуть. Я не можу. Я мушу зараз. Іно Васильівно, може б ви сіли? Прошу сідати, пано Людо. Будь ласка, Сідайте. спасибі. Я тільки. Я зараз хочу їхати. Та куди їхати? Ми вас не пустимо. Вам не можна. Вам треба ще в ліжку лежати. Сідайте, сідайте. Голова болить. Болить трохи. Ми вам крапель дамо. Неодмінно крапель. Там, там у тебе повинен бути морфій. Треба дати пані Люді кілька крапель. Краще... Кава. Ні-ні-ні, неодмінно треба з кавою кілька крапель Морфію. Це чудесно допомагає, я знаю. Ти, Тамоню, нічого не розумієш. Дай сюди. Дай мені твій слоїк з Морфієм. Я сама зроблю для пани Люди. Дай. А але ж... Там ну дай. Дві краплі. Це необхідно. Ти нічого не розумієш. З кавою дві краплі Морфію надзвичайно гарно проти болю голови. Я... Я раз у раз так роблю, от і все, знаменито. Тепер панна Люда чудесно засне. Їхати вам сьогодні, розуміється, абсолютно не можна. Ви зараз ляжете спати, виспитесь гарненько, а завтра спокійно поїдете собі, правда? Випийте. Прошу, панно Людо, випийте, мило, вам зразу легше стане. Прошу. Випийте глибоко. Ви Ви така. Дайте ваш руку. Я її поцілую. Та що ви? Що ви? Я недостойна вашої ласки. Я паскудна, погана. Я повинна вам ноги цілувати, а ви мене так. Панно Людо, панно Людо, не треба. Ну готь. Ой! Господи. Що ти, яка зробила? я необережна? Що ти зробила, Боже? Мій. <свят> ну нічого. А, Боже мій. Нічого, ну просто розбилася чашка там, тамуню. Ну чого ти? Чого ти? Ну що ж ту такого? Ну випустила я. Ну... Випустила. О, як ти мене, як ти мене злякала. Я ж ноги мені ослабли. Юрію Марковичу, так. поможіть мені. Іду. Пойду, я ляжу, там у него. Прости. мой. Ничего, <свят> ничего, я... <свят> ну, простый <свят> стала, ничего, вибачте. Выбачьте меня. Это с дороги. Стомилися вы, Мария Андріївна. <свят> <мама, мама, свят> <моя. свят> панна Люда, панна Люда, подождите трошки, подождите. Нет, нет, я лучше пойду, я лучше пойду. Панасе. Я зараз, Инна, я тільки Панасе. Я зараз, я тільки хочу зараз. Панасе. Пане, пане. Ех, пане. Юрію Марковичу. Так. Можете ви зараз же негайно вивести мене там звідси і сховати так, щоб ніхто чути та ніхто нічого не зміг знати про це. Думаю, що можу, але в такому разі йдіть до тами і скажіть їй, що ми ми мусимо зараз виїхати. Автомобіль ваш тут. Тут. Ідіть. Я зараз прийду. І коли нас на виході хтось зустріне, ми веземо таму до лікаря, чуєте? Слухаю. Ідіть. Ідіть, одягайте таму, а я зараз я я зараз. Я зараз сховатись, сховатись так, щоб ніхто, ніхто і нічого не міг знати про це. Що це? Темно? Нема нікого? Інно. Пане люди хоче з тобою попрощатись, Інно. Що це значить? Інно. Інно.